O kulle muhdethet in bidha O kulle bidha të nëndalale O kulle dhalale të nëndal Të ndërruar besintar Sot ndëflasim me lejnë Allah i mëdhuruar Për një për i ligjeve dhe sun, sunneteve që ka vendosur Allah i mëdhuruar Në lidhje me kontraditat me së njerëzve Allahu subhanu wa ta'ala i ka urdhuruar muslimanët dhe njërzin dhe përgjithsi që të ndjekin të vërtetën Dhe i ka urdhuruar ata që ndjekin të vërtetën që të jenë të bashkuar në të të të vërtet Tho të shekho lisem të imi e Allahu i madhuruar nga ka urdhuruar për të bashkuar dhe nga ka ndaluar nga kontradita dhe përqarja duke bazohet te fjalen Allahu subhanahu wa taala wa'tassimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu. Qapuni te gjithë për litarin e Allahut dhe mos u porçani. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë wa la tahtalifu fa'inn men kana qablukum ikhtalafu fa halaku. Do mos bini në kundërdit me njëri tjetrin se ata që kanë qenë përpara ju shranë në kundërdit me njëtin dhe do u shkatërruani. Por ky është ligji i Allahut subhanahu wa ta'ala për ata njerëz të cilët bien në kontradiktë me njëri-tjetrin. Në lidhje me të vërtetën, mbasi nuk e ndjeqin atë por largohen nga e vërteta. Ata shkatërrohen. Ky është ligji i Allahut lidhur me ta. Për këtë arsye, është domosdoshmë të njohim disa detaje në lidhje me çështjen e kontraditave. Ku është problemi i kontraditave? Dhe çfarë duhet bën njeriu në lidhje me kontraditat? sikur se duhet ditur dhe lojt e të ture. Edhe pse ne kemi folur në hytë betë kaluar për të qërshtje, për qërshtje në kontraditëve, por është nëvojshme që këtë gjëtë të rri për sëritet edhe të të regohet që njëri u t'i ketë parasysh, sepse kjo është një për i qërshtjeve e cila ka futur shumë probleme të këmusemanet. Edhe kjo të qërshtje futur probleme të njërëz në përgjësi. Allahu i madhuruar ka urdhëruar që të kamim të gjithë për litarin e Allahut dhe mos përçohemi. Nuk ka thon bashkoni dhe mos u përçani, por ka thon kapuni për litarin e Allahut dhe mos u përçani. Sepse kave për litarin e Allahut domoshtëshmërisht do të çojnë në bashkim. Dhe prandaj thot mbasi mbasi thot kapuni për litarin e Allahut dhe nuk thot mos elçohuni, por mos u përçani për të treguar që nëse ne kemi litarin e Allahut, patjetër dimë të bashkuar dhe nëse ne kemi lëshuar litarin e Allahut patjetër që ti dënim për çfarë. Kështu që, që këtu fillon problemi i njerëzve. Që këtu fillon përçarja e tyre tek mos zbatimi i urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Madhyeshullazim të mi thotë, çdo fitnë, që fitnë është rezultati përçarjes, vjen nga mos zbatimi urdhave të Allahut. Çdo fitnë që vjen njerëzve, o vjen nga mos zbatimi urdhave të Allahut dhe prej për fitnë është përçarje mes muslimanëve. Kjo është për llojvë të fitnave. Në kjo vjen nga mos zbatimi urdhave të Allahut. Kështu që nëse njerëzit të gjithë do të zbatojnë urdhat e Allahut, atëherë nuk do ketë fitnë. Nivoktu është problemi fitnës. Do ketu është problemi përçarjes të mos zbatimi urdhave të Allahut dhe nëse besimtari zbatojnë urdhën e tij dhe, ti, dhe urdhën e profetit sallallahu alaihi wasallam atë nuk ka për të pasur përçarje. Që këtu është pika kryesore. Kontradiktat do të ekzistojnë. Kjo është diçka e pashmangshme. Këtë e ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam Dhe kjo është urësia, Allah, që Allah e më dhurë Dëshonë të ispërvojë njëzën të dhe forme Kjo është sprojë për Allah, ka kryuar njëzën të dhe forme Që ata në mundin gjithë njësoj Por disëpërvojë me njëri tjetëri Tëtë profetit sënë Allah, a.s. Undanë që i futët në 7 dhitë e një grupe Të gjithë e në zjarë përvesh një grupi Undanë krishterët në 7 dhitë e dy grupe Të gjithë e në zjarë p Të në të ndahat u meti im në 73 grupe, të gjitha e në zjarë përvesh një grupi. I kanë thënë, oj, dërgore Allahot, kush është kërgrup? Që dhe i të shpëtuar tha janë ata që e në rrugën time dhe në rrugën e shokët mi. Kështu që këshë hadithi profetisë sallallahu a.s. Që të regon që përqarit do ndodhi pa tjetër, kjo është që ka pashmangshme. Edhe po në këtë hadith tregonet që ata të cilët janë të shpëtuar prej prej përçarë kush janë ata që ndjekin rrugën e Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe rrugën e shokëve të tij. Kështu që përçarja nga se buron, nga se vjen, vjen nga mos ndjekja rrugës së Profetit sallallahu alaihi wasallam. Nga kë vjen përçarja? Nga mos ndjekja e rrugës së Profetit sallallahu alaihi wasallam vjen përçarja. Nga mosë ndjekja e rrugës e shokve të profetit sallallahu alai sallem, jenë përqarja. Edhe që këtu kanë humrë grupët humra, i parë i tyri grupeve kanë qenë hauar i gjithë, të cilët kur donën, u vajtib në ambas e radjallanu për dialoguar me ta edhe pyetja e parë që u bëri u fa. A kanë dhe një për shokve të profetit sallallahu alai sallem që është me ju, ata kontroluon dhe nuk gjithë, në që në 12.000 vetat. Kjo është pyetja e parë, goditja e parë par, për ta. Do uniu pretendonin zënën e vërtetën, si mundi uniu të vërtetën kur asnjë prej shokëve të Profetit ose nuk është me ju? Dhe çdo kush që ka humbë të vërtetën sot e kësaj dite, edhe që mund ta humbë çdo blik kohë, pyetet, kush prej shokëve të Profetit sallallahu alaihi ve sellem e ka kuptuar fen telefonit që kuptoni ju, kë një? Nëse ata nuk sillen ta di se ata janë i humbët vërtet. Qëllimi është që kontadikti do të ndodhi dhe arsyesh kjo. Gjithashtu Allahu më dha urën ka thënë: "Ula usha rabbuka la ja'al an-nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna wa mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa li zalika khalaqhum." Fat Allahu subhanahu wa ta'ala, po sikur të donte Zoti jo do t'i bënte njerëzit një umë të vetëm, gjithë bashkuar. Po don Allahu më duan të gjithë një umë të vetëm të bashkuar, jo të porçar. "Wa la yazaluna mukhtalifina." Por ato do vazhdojnë të, të kenë kontradiktë me sjerinë. Dhe kjo është tek lloji i njerëzon përgjithësi nuk është vetëm mes muslimanëve. Është lloj njerëzor burgjezi. Wala yazalun mukhtalifina illa mirham rabbuk. Edhe ata do vazhdojnë të, të kenë kontradikta mes një tjetrit përveç atyre që i ka mëshiruar Zoti jot. Kjo tregon që kontradiktat, kontradita e largon mëshirën e Allahut. Përdesë ato të lloj të mëdhuruar përveç atyre që i ka mëshiruar Zoti jot. Kjo tregon që ata që i ka mëshiruar Zoti jot, ata nuk janë të përçarë me njëri tjetrin. Edhe qëllimi mos përqares të këta njëres, kuptimi kësa është jo që ata përpudhe me njëtën parimet të tyre që, që, ka, që i pënjë qëvë njëtë jetër, por që ata e përpudhe me të vërdetën, se më shira Allah të shtekë e vërdeta. Edhe kush e ndik, kush e ndik të të të të vërdet, a i është i më shiruar, edhe kush bashkojnë të dvërdet, kush të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Qofshin besimtar ose mos besimtar, një besimtar mund humbni çështi që është çështi brenda fes, por është humbje. Kurse një mos besimtar ka humbje më të madhe akoma. Edhe kta mund të ndjen të bën shkuar në të humbjen e tyre. A mund të thosë vallë me që të ndbashkon humbin e tyre që të të mshiruar? Jo. Ja. Atëherë, përçarja e vërtetë është përçarja dhe largimi nga e vërteta, dhe jo nga disa njerëz, kushdo që është ata. Përveçse po të kem profet. Normalisht porçarje për, për rrugës profete, kjo është kjo është porçarje e vërtetë. Që, që Allahu më dhur këtu ka treguar që Allahu më dhur me ursinë e tij, ka gjykuar që njerëzit e kanë vendosur, njerëzit do spropë, të kenë kontradiktë, kjo është sprovë për të provuar njerëzit, përveç atyre që kanë mshiruar Zotit jot. Dhe ata që kanë mshiruar Allah-un janë ata cilët i ka udhëzuar Allahu në të vërtetën dhe i ka bërë ata besimtarë të vërtetë. Argument për këtë shfaqen Allahu subhanahu wa taala, që thotë Kënë në nasë u më të wahidët e në febëra thënë loë nëbijinë u nëbëshirinë u mundhininë U anëzë në mahu në kitabë e bilhaq të li ehe ku më bejnë në nasë ti më këtële fufi Ishin njëzë një umeti vetëm Dhe dërgojë allohë profetët përgëzuës dhe parlejmëruës Dhe u zbritë të të e libratë profetëve përgjikuar mes njëzën me drejtsi por gjikuar mes njerëzve me drejtsinë në çështën në cilën ata kishinën në kontradikt. O maxtelav vi illal ladina utu min ba'd ma ja'uhum al-'ilm baghyan bainahum min ba'd ma ja'atuhum al-bayyanatu baghyan bainahum. Dhe ato që kanë kontradikt ishin ato të cilët do mbasi u erdhi e vërteta r në kontradikt me një tjetrin nga padrejësia që i bën njëri tjetrit. Fahadha allahu ladina amanu lamuxtalihu fi min al-haq bi'izni idha allahu uzay ata që kanë besuar tek e vërteta me mshirën e tij. Kështu që Allahu i mëdhur do u zoti këto vërtet disa njerëz. Dhe këta janë ata që kanë mshirën e Allahut. Kurse të tjerët janë pa letis do bëjnë pjesës provës këtyre të të cilët nuk dinë të vërtetën. Prandaj dhe mbasti e njëtë Allahu i mëdhur thot besimtarëve të cilët e ndoqën të vërtetën, am hasibukum tadhulul janna, am anduzul jinnat një ola ma'ati kum mathalu ladhina khalaw min qablikum ba'urdu al-yuve, provas e këtyre që kanë qenë para juve. Pse thot pikrisht ai mbas ditë parë? Sepse ai ditë parë tregon që njerëz do bien për çarrje në kundëraditën e lidhjeve të vërteta. Do u zëllo dhe do më shiruar, që njerëz tani ata njerëz të mshiruar, që kanë mshiruar lotë ke vërteta. Edhe të dinë të bashkuar në të, të vërtetë. Edhe nuk u takon që të përçarën për për hir të diçka tjetër, për e të Këta të vërdet, të për veç vërtetës. Kta që janë në të vërtetë, nuk u takon dinë të përçarë për hir të arsyeve të tjera, por duhet të bashkohen ata edhe në basi këta të jenë bëshkuar edhe të jenë dë lërguar për tyre ta që nuk e dhundë vërtetën atër sot Allah më dhuar mos kujtojni se me ka që fituat por duet sëpërvojnë etër sepse pa në tjetër që duet kundështën vërtetën qërjen ata e në mos besimtar ose besimtar të humërë më që kundështën vërtetën në natik që kundështojnë edhe ata duet i sëpërvojnë shikojë sot mos besimtarët q përbojnë ata për besimin e përbesimtarët. Ata përbojnë për, për besimin e besimtarëve musliman, një sfrovë dhe një sfidë e vërtetë. Ai sa mund të arrin disa prej tyre në 9 pik, domethënë që ndaj qujnë ne muslimanëve në përgjithësi, sikur ne nuk i përkasim ti brezi, ne do të jetojmë në një lloj shekulli tjetër nga shekujt e kaluar. Nuk kemi për për po të përshtatshëm për këtë lloj kohë, ne implapërshtatshëm për këtë lloj kohë. Domthon, pozicionosh mes rreshtave të fjalëve që thon ata, mes rreshtave të fjalëve që thon ata do më thënë, kuptim fjaresurë që ne nuk duhet të egzistojnë farën këtë lëjete. Vedëm se nuk kanë që të bëjnë. Se ata përshpirt në egzebutonit të gjithëve. Përshpirt. E kjo është tamamë së provaj që ka thënë, Allah e madhur, a do më amendojnë së do hynë një një një një një një një një pasë përvuar. Por, nuk e kanë shfaqë akoma plëtsish armisin e tyre. Sot, shonë Kosovë e kanë shfaq Vullumësh fai duke fal dal hap tësit, të si duam të ndalojë ezanin. Nuk ka thënëi për ty duam të ndalojmë ishat. Ju ndalojmë të qet, të njëjtë, por duam të ndalojë ezanin e, e muslimanëve. Kjo është sfidë e madhe ndaj muslimanëve. Kjo është sfidë shumë e madhe. Kjo është pjesë e porçarjes. Dhe nëse muslimanët nuk bashkohen në këtë lutë vërtetë, çështje e ezanit, ti në bashkur një dorë vetëm të Nëse nuk bashkohen, kanë për të ndashëpur neve dhe ata kanë për të ndashëpur mosbesimtarët me këmbë një pasnit. Për këtë arsye është e domozshme që ne të dijmë që përçarja mes muslimanëve është shumë e keqe. Edhe përçarja nuk, nuk nuk nuk duhet të ekzistojë mes muslimanëve. Sepse libri i Allahut është një, suneti profetit sallallahu alaihi ve sellem është një i gjmau i umetit islam, gjithashtu, që është i vërdetuar, është një. E dhe të treja në parime të gjdo muslimanit mirë, të treja të, të qenë në bashkinë dhe nuk qenë në përqarje. Që nuk ka mundësi që një Libre Allah të qenë njerëzit që të këndë mendimin në dyrushme. Tëpse Libre Allah ka zbritë për të të, të rgur një të vërdet njerëzit, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Profeti sallallahu alajhi ve se selle ne na ka treguar që kontradikti do të ndodhë patjetër, edhe pse na ka thënë që ruani për saj. Pse na ka treguar të që ka kontradikti do të ndodhë kontradikti? Ai ka treguar të gjë profetit sallallahu alajhi ve se selle së pari që ummeti son të ruhet. Edhe pse do ndodhë, por duhet du, të ruhet sepse ai përsojë që do bëjë një kontradikt do të kundërshtet vërtet dhe do të përçohet nga e vërteta dhe do bëj kontradikt më shumë muslimanët pa panevojshme. Ai do hyjnë në kërcënimin që ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe selamu që është për bresh të bën për banorët e xherit xhenimit, edhe e ka çuar umetin në shkatërrim. Gjithashtu ka treguar profeti sallallahu alejhi dhe selamu e ka treguar të, të hadith që konditi do të ndodhi për treguar që jo të gjithë njerëzit do të bien kondit, do ketë për ty të të shpëtuar, edhe kta janë ata që i ka mshiruar Allahu subhanahu teala. Prandaj ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe selamu do ngelet një grup nga umeti im në të vërtetën ata janë fitimtar thotë në të vërtetë thotë profetosi domthonë janë fitimtarë në të vërtetë domthonë që këta që do ngjeni kush janë që janë të përçar dhe nuk kanë ndërgmund në të vërtetë apo nuk kanë bër grupe janë ato që dinë në të vërtetën 1 dhe 2 do të dinë dinë fitimtarë të vërtetë 2 do unë do i bëj ato fitimtar sepse kanë të vërtetën edë e vërteta është ajo që ka zbritur Allahu subhanahu wa taala që është dia dia e saktë edhe, edhe zbatimi i saj të detyrimit të Fot profeti sallallahu alaihi ve sallam nuk u bën dëm atyre kush i kundërshton ata desa do të bëhet kemeti. Ju kjo duhet të medituar mirë. Që kta të cilin nuk e kanë për çfarë çfarë kanë, kta kanë të vërtetën. Kta janë triumfatorët e të dhënë që luftojnë për të vërtetë dhe u jep Allahu sukses, edhe së treti nuk u bën dëm atyre kush i kundërshton ata do të kenë kundërshtar të vëllë. Por kundërshtimi i tyre nuk ka për të bërë dëm atyre. Edhe vetë termi që thotë profeti sallallahu alaihi ve sallam tajfe, që thonë një grup të rgoj që ata nuk janë shumë nuk kanë për të qenë shumë në numër por nuk është fitorja të shumicës. Fitorja është tek tek ajo paqisë e cila është e zgjidhur, ka zgjidhur Allahu i mëdhëruar për të mbartur në vërtetë. Çuçi kondo ditë të ekzistojë. Por zgjidhja është është kaq e pas Kuranit dhe Sunetit dhe ixhma otomedit Islam. Edhe pastaj nuk i bën dëm njeriu të më se kush largohet në vërtetë lije Allah lidhni me ato personat se të largonën vërtet. Kush është? Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "The in men kan qablukum ikhtalafu fa halaku." Atë që ishin përpara juve ranë në kontradiktë dhe u shkatërruan. Atë kontradiktë për të cilin fet profetit sallallahu alajhi wasallam tu duhet pasqart, duhet duhet të jeni qartë dhe duhet duhet të sqaruar mirë se për çfarë është fjala. Sepse këtu flitet për shkatërim. Edhe shkatërimi i si cili ka treguar profetët sonim këtu çfarë do ndodhni. Dhe këtu bëhet fjalë për shkatërimin e dyja dhe na hirët. Në dyja në disa raste ndodh që futen sherr me njërin dhe vrasin njëri tjetrin. Kurse në ahiret ndodh që ata hynxhenem, siç ka thënë profetët sonim, sa tho dytë në xhenem vetë një tjetër shpotojn. Se ky shkatërim i vërtet, kjo është zëmondh katastrofë vërtet për njeriu. Në një kuarnordot Po le zalon moxhtelivin ila marhim rabbuh. Dyenkon dallit përveç aty që ka mshiruar Allahu. Dhe mjafton si shkatërim për njerin që ai mos hyj në grupin aty që ka mshiruar Allahu subhanuhu te ala. Mjafton që mos hyj në grupin aty që ka mshiruar Allahu, kështu që kjo është që ka shumë madh, shumë rënd. Pranë kur thotë janë shkatëruar, shkatëruar, kjo gjë është gjë shumë rënd. Allahu na ruaj në shkatërim. Rënd kontradikt. Shikoni një rast se si ka ndodhur kur ne profetit sallallahu alejhi dhe selem në, në lidhje me kontradiktën e pasaktë, jo të vërtetë. Është një lloj kontradikte e cila, në mënyrë, në pamjen e jashtme tregon, tregon dhe, jashme, dhe vërtet, të regon, të regon në pamjen e jashtme ai që është vërtet tregon, tregon në siguri, sigur Kur'ani bindesh me njëri tjetrin. Danë një disa sahabë me disa të tjerë, dialogojnë. Disa përmendin disa ide kuranore, disa disa tjerë, me, me kaderi, me të tjerë lidhen me Mekaderin, me caktimin e Allahut. Dizë apo jo, ka thonë Allahu kështu? Dizë jo ka thonë Allahu kështu, dhe përplasme një tjetrin. I dëgjon profetin sallallahu alajhi wasallam duke u zën, dhe del i mërzitur dhe u nxeh, profeti u nxeh, profeti sallallahu alajhi wasallam, ai se u skuq fytyra e tij dhe u bën në faqet e tij sikur sikur të kishte anë, domethënë kokrrat e shegës, ai të kuqe. Dhe tha profeti sallallahu alajhi wasallam kur i pa ato, domthonjë duke u zën, thotë, "A për këtë jeni urdhëruar apo për këtë un jam dërguar tek ju?" Në i trasmentim të dhëtë që të ameni liber në Allaut dhe të meni edhe të i përplasën njërë tjetërën Thot, ata që kanë qenë për para jush u shkateruën sepse hynë në këtë qështje Këtu mund këtë përqëllim u shkateruën se hynë në këtë qështje ose qështjen e kaderit qështjen e kaderit në veçantij qështjen e kaderit që kush futa dhe dhe përplas librin e ajete të Kuranore në çështën e kaden, domethënë kaja është shkatruar ose në asnjë më përgjithshëm, që kush i merr librin e Allahut dhe disa ajete përplas me njëri tjetrin, ai është shkatruar. Do faktiikisht kjo është e vërtetë. Pse? Allahu më dhuroi ka zbritur një libër. Dhe nuk ka në të kontradikta. Wa la kana min indi ghayr illa wajadū fī ikhtilāfan kathīra. Pse kur ti shpërndikoj ti doën vesh Allahut, do gjen shumë kontradikta. Atëherë, por desha për Allahu nuk ka kontradikta. Atërzovën që ti e kupton ndrysh kë ndryshë. Këo tregon një herë për një herë më kupton gabim. Çdo më thon që disa ide të të duken që kanë një kuptim disa të tjera përplasën me të parë. Dhe Domundon që ke kuptuar gabim ti. Ne ke kuptuar gabim. Edhe fakti që kuptou gabim është që ka dijetar artist që kanë kuptuar sakt. Prandaj dhe sholizëm të ime e kam parë u argumenton dhe me këtë argumentim për saktësinë e disa çështjeve fetare. Thoshte, kanë gjykuar disa dijetar për financën që është kështu, por kjo bie në desh Po më vjen në dëtur në një fjalë tjetër. Këto thonë që ai nuk është sakt, sepse po ti jesh sakt, nuk do kishte ndëpërplasje kundër dita. Po ti jesh sakt, nuk do kishte nuk do kishte qenë kundër diktatore. Kështu që e vërteta nuk është kundër diktatore, prandaj nëse muslimanët i marrin në yek Kur'an ose hadithe të hadith dhe profetit sallallahu alajhi wasallam dhe i përplasin me njëra tjetrën, kjo është prej përçarjes të keqe e cila nuk u lejohet. Prandaj nëse ti shikon një shehëdhëftar që ka disa jetë kuranore, Mëriu bashkoj gjithë bash sa të të gjitha të rregoj për një ide të vetme. Dhe nëse ti nuk ke mundësi ta bësh, atëh thuj nuk e di. Nuk e di. Qoftë ky person horxh ose hozh, dietar ose dietar. Thuj nuk e di, kjo është më e hishme. E pra ka më kam thënë dietarët sikur të mos flasin ata që nuk dinë, nuk do kishte kontradiktë me njerëzve. Sikur mos flasin ata që nuk dinë, nuk do kishte kontradiktë me njerëzve. Kjo tregon që kontradiktë mesje ka ardhën e ignorantët. Kaliu rondjellon u thot dia ishin 1 pik dhe e të të një rrethot e shtuan në punët e të mëdha. Dia ishin 1 pik, ishte shka e pakë të thiesh për të mësuar. Një rrethot e shtuan duke futur kundërtitën të, të dhe i detyruan njerëz të bashohen i filanxësh të ka kaç mendime, pasaq të ka kaç mendime, filanxësh ka kaç mendime. Argumentet e tij, argumentet e tij detyruan njerëz sepse nga pa dia, thonë gabon njeriu. Edhe u zgjerua. Se ky është një rast si profeti sallallohu alajhihi vesallam u thotë sahabëve, ata që kanë qenë thotë, "A për këtë jeni urdhuar dhe për këtë jemi dërguar tek ju?" Ata që kanë qenë përpara jush, u shkatëruan Kur'ani në kontradikt në këtë çështje. Ose bëhet fjalë në çështjen e kaderit, ose bëhet fjalë që i morë librin e Allahut dhe i përplas ana jetët e librit të Allahut me njëra tjetrën. Dhe që dyta është shkatërrim. Kjo është parimi i Islamit. Nuk i takon muslimanëve të marrin një Kur'an ose hadith ti përplas me një tjetrën. Si janë disa njerëz Çoj shikemi diskutuar për tërë ditën. Jo, po kjo ditë hadith bindesh me ditën tjetër. I themin se uh, nuk ka rënë ndesh me saditheve. Kjo është kokëntate, prandaj shikoj problemin vetë jote, jo të hadisut. Edhe po të shikosh, Allah i ka udhëzuar disa besimtarë dhe i kanë përputhur argumentet të gjitha. Kuande Luke Leo os muslimanit që zbatoi një hadith në ndonjë formë që ky zbatim çon në hedhin poshtë sadithë tjetër. Dhe Luke Leo tas zbatoi njëet Kuranor në ndonjë formë që hedh poshtë ajetin Kuranor tjetër. Ato bien në përputhje me njëri-tjetrin, por duhet gjetur vërteta ai vërtencin i kaozuar Allahu besimtar. Gjithashtu, një prej formeve të përçarjes jo të vërtetë, jo të mirë, është përçarja në çështje të cilat në Islam njihen ë në form shumë më thënë, formë shumë llojshmërie. Domthon eksiston një lloj po formë lejuar nëse ndiçka, paqiston në formë të lejuar. Edhe dikush bën di këtë, di atë që bën, e thotë ti që bën diskutim ti ke gëbim. Shembull, transmetohet nga Abdullah ibn Saud radhiyallahu anhu se dëgjoi një person duke kundëruar Kur'anin në një lloj forme caktuar. Dëgjoi duke kundëruar Kur'anin në formë caktuar. Edhe e merr përdorur çonte profetit sallallahu alajhi wasallam thot, i thotë dërguar Allahut, dëgjoj se ai zon Kur'ani këy. Sepse dëgjoi në formë që s'u pëlqeu. Edhe e dëgjon profeti sallallahu alajhi wasallam i thotë kjo është saktë. Edhe i thotë Abdullah ibn Saud të kundërojnë ti kundon vaj i thotë thot, kjo është saktë. Edhe thotë Abdullah ibn Saud kur ia tregovohet këtë profetit sallallahu alajhi wasallam i thashë dërguar Allahut. Në gjose që nuk e kuqarin kështu u thotë u mërzit profeti sallallahu alajhi wasallam. Pashën fytyn e tij mërzin. Dhe mbasi më la thotë dy që të dy keni sakt, tha profeti sallallahu alajhi wasallam, ata që kanë qenë përpara jush u porçan, ranë në kontradiktë me një tjetrin dhe u shkatruan. Thotë se kulzim të imie, këtu profeti sallallahu alajhi wasallam e ka ndaluar kontradiktën e cila përbën mohimin e vërtetës si që ndodh me palën tjetër. Do mund të shandos në shumë raste, kjo ndodë tek kondra të njerëzit që kanë kandidat me një tjetrin. Shumë raste çan do. Njëra palë ka diçka të vërtetë dhe diçka të kotë. Edhe pala tjetër ka diçka të vërtetë dhe diçka të kotë. Edhe vjen pala e parë dhe mohon të vërtetën që ka pala e dytë sepse ai ka një të kotë dhe mohon bashkë me të kotën mund të vërtetën e saj. Pastaj pala e, e dytë duhet të sigurojë të vërtetën që ka vetë, mohon të kotën që ka pala e parë dhe bashkë me të kotën mohon të vërtetën. Kështu pas e kërët përqarje, dhe shdo kështu si vikon vëndër vetë që është më regull. Edhe ka një palë argumentësh, dhe të kam unë argumentët të tëtare. Dhe kjo dhe gjëje, kjo është, më dhe më dhefë, është regull, i regull të të gjitha grupet të humëra. Po të shikojshë grupet të humëra të cilët janë dy palë të kundër ta, dhe shikojshë që ata kanë mëhuar një të vërtet dhe një të kotë. Po të shikojshë për shumë, Murgjit kanë më murmurë më vërtetën e favoritshme. Kurse vërteta e hisonisë është ndërmjet kësaj të vërtetë dhe kësaj të vërtetë. Xavori shkën janë akite të gabuar, por kanë të diçka të saktë. Edhe murgjit kanë akite të gabuar, por kanë të diçka të saktë. Edhe vërteta që hisonisë ka përshkuar të saktën të dyjeve, dhe kjo është e vërtetë. Dhe ky është ummeti mesatar, për cilin ka thënë Allahu më dhurat, ummetu wasata. Kjo i kanë bërë ju umet mesëm. Gjithashtu, unë çështjet e tjera janë të shumë të këqija, nuk funksionojnë. Po sigurish po sjellën e kaderit, vënë çësën e kaderit. Këto ato cilët e mohojnë kaderin fare, që janë kaderiet, dhe këto ato cilët janë njerëz të detyruar dhe nuk kanë drejt zgjedhje, që janë xebriet. Kurse e hri suneti është me me dyve, dhe e suneti thotë, kaderiet kanë të drejtë në një pikë, por kanë gabimin në pikë tjetër. Kurse xebriet kanë të drejtë në një pikë dhe kanë gabimin në pikën tjetër. Kaderiet mohohat të vërtetën të cilën e besojnë xebriet. Edhe xheprihet mohuën të vërtetën në cilën beson kafdërit. Kurse helsuneti merr për të dyve të të, të vërtetën që kanë, dhe nxjerr për të, të të vërtetën e kulluar të pastër në cilën nuk ka asnjë të kot, dhe kjo është mesatarea në cilën e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo funksionon në të gjitha çështjet fetare në cilat ka konditë me sinjoresve. E vërteta është një mesatare. Edhe për çfarë ku vjen? Vjen tek mohimi i të vërtetës i ndodmë çdo palë, dhe këtë ka treguar Allahu në Kur'an. Për çivuda për krishterët. Thot Allah subhanahu wa taala, "E qala te yehudu leiset in nisaara ala shej" dhe qala in nisaara leiset in yehud ala shej, وهم يتلون الكتاب. Thot Allah i mëdhur, "Than çifut e krishterët nuk kanë asgjë të vërtetë." E that krishtet që çifut nuk kanë asnjë gjë të vërtetë, edhe ata e lexojnë librin. Këndaslik kaqal elldin la ya'lamun ja mitl kethalikal elldin la ya'lamun mitl kethalikal çanati nuk dinën për vot si punë fletë shtyre than. Do të thotë që kjo vjen me jurancë, mohon njëri ju përveç kohë të mund të vërtetën. Shikon një personi të kot dhe për hir të kohës mohon si të vërtetën e tij. Si punë rasti të kona problemin më sotin. Ai ablloi më sot dinë një kolekundimi, por nuk e dinë kundimin tjetër. Nuk e dinë që kuran në kundokën disa forma. Dhe e mohoi të ç'është ky kundim që ti? Atë kur shkoj te profesori Sonim i tha profesori nuk kush kshu. Që si nga iuranca burojnë kontradikte shumë të më damës muslimanëve. Kështu që Allohu më dhuro ka treguar te të ky ajet kuranor, që çifutët mohojnë të vërtetën që ndodhet te krishterët. Dhe krishterët mohojnë të vërtetën që ndodhet te çifutët. Edhe pse në të dyja grupet ka të kota. Ata kanë ndjekur të kotën në një pjesë, por kanë ndanë një të vërtetë. Dhe dhe krishterët e çifutë nitnin gjë janë. Përveç dhe profitosonin e ka ulzuar tek mesatarit në vend kësaj dhe na ka thën transmetoheni prej Benisailve, por as mos i besoni, as mos i përngjështroni. Pse mos i besoni? Sepse mund të besoni një prej atyre gjërave të këto që kanë ata. Pse mos i përngjështroni? Se mund të përngjështoni një të vërtetë që kanë ata. Kështu që kjo është ky rregull i përgjithshëm. Kur njeriu dëshiron të gjithë të vërtetën, duhet patite që ta kullojë atë dhe mos mohoi të vërtetën për hir të kotës. Kjo në do të mund të shumit si njërëzve. Kështu që nëse muslimani përgjirë të mohimin dëvërtetë të të të kotës, mohonë dëvërtetën, atë e fitur fëllë në shkatërimit të mundë problemi muslimave. Profetisë anë Allah, se në gjithashtu ka thënë, Ma nehi tu kuma'nufajtanibuh. A dojite huwa kam ndaluar, largoni për soi. O ma'murtu kuma'bi ifatu minhu masta'at. O dojite huwa kam urdhruar, zbathoni sa të mundeni. Feenama ahlaka alladhina min qabli min qablikum kathratu min sa'ilihim wa ikhtilafu 'ala anbiya'ihim. Fot profeti sallallahu alaihi wasallam, çfarë u ndalova largoni, çfarë urdhrova zbathoni sa të mundeni, sepse u shkatëruan ata që i gjen një barbarush, ata i barbarësh i shkatruan. Pse? Ushka të ruanë sepse pyesin shumë për gjëra që nuk kishte nevojë pyesin edhe binin në kontradiktë me profetin. O po përfituan njerëz të vërtetë që si ishin vërtetë të shkontradiktore. Po jo, po pse është kjo kështu? Po pse është ashtu? Jo, jo, kjo nuk nuk nuk, nuk funksionon, nuk është asakt. Përplasin me të vërtetën. Ktu është problemi i muslimanit. Ktu është problemi i njerëzit, mbërjesi. Shqiu që është të do mëzdojshme që njëri ju të ditë vërtetën dhe vërteta është të Korani, të Suneti, të i gjmau me dhe Islam, edhe të ruet për kontraditës, sepse kontradita edhe përqarjet dhe kundështimit vërtetës është qëmi keqë, ose kontraditën e qështet cilat nuk javlenjë që të këtë kontraditën të nuk lejohet ditështu, edhe përqarja i qonë muslimanën në shkatrim, si kur se ka quar u metët e më parshme, edhe sot v Nuk kemi mbritur ne në këtë gjënin që kemi mbritur, që ne do të sa shumë jemi sot. Pretendojmë se jemi 1 miliard. E megjithatë sot ne nuk kemi një shtet që na profesor neve që të mbrojtë të drejtat tona. Por sot ne në rrëmbejnë në askenin mosbesimtar çdo lë vendi, arsyeja kush është është mos ndjegët vërtetës dhe mos bashkimin të. Domethënë, shumica, shumica mos më shumë nuk e ndjejnë të vërtetën. Por dhe ata që e ndjejnë të vërtetën janë të përçarë në atë Se e përqarë, përqesht e që nuk u takon që t'jenë përqarë në ta. Nuk u takon që t'jenë përqarë në ta. Përqesht e që nuk e blen që t'përqarë më se ma në ta. Dhe për këta rësue, ne i më bërës e të shkopin t'jenë ndarë dhe e shumë kollaj për, për për shdëkën që t'i thyje të një një. një. Po t'ishtën përshkuar, nuk do gëzonë në thyje dhe do t'as kush. Nësë Allah, më d Nallallahu aleyhi wasallam, Resulullah u aleh u ali u sahbetu vein. Un vjen domthon për çështë për çka bash, domthon për të gjendin tonë vallahi. Mohuhetu domthon në, në rast i një rasti i çuditshëm, do të thënë që është rast po them për mua rastë ejemplar. Kur e morën një vëllëzor të tabë Hoxhallar dhe e futën brenda para pak vitësh. E akuzuan se ka bërë thirre për jihad. Ky ishte akuzati. A kjozi se pa vlerë fare, nuk po është fjalë. Ai vllai u kërkoi Hoxhallarëve që të japin një deklaratë që fjala që kanë thënë ai është pjesë e Islamit dhe nuk kanë asnjë lloj të veçantë lidhje me atë që thon gjithë Hoxhallarët. Edhe don atë 82 20 42 Hoxhallar dhe dhanë një deklaratë, u kam thënë një ndërta, domethënë që në Islam mbyhet xihadi, në Islam mbyhet xihadi është në Kur'an. Nuk e mundu dot kush, është në Kur'an. Edhe muslimani ka të drejtë, po kjo drejt drejt drejt që po thuajse domthon, ajo domthon përbëri deklaratës, muslimani ka të drejtë të mbrojë veten e tij më radhë, muslimani ka të drejtë të mbrojë drejtët e tyra, kështu që kjo është për të mbrojë drejtësi muslimanëve, e rënjëshme kishë deklarata. Ajo që ishte çuditshme ishte domthon pse shteti nuk i mori të burgosë gjithë xhallarët që dhanë të deklaratë, por burgosi vetëm ata. Kur në të vërtetë ata thonë një dëgjë gjithavaj. A e kuptoni pse? A e kuptoni pse? Po ta kuptoni këtë pjesë, keni kuptuar gjithë madhe. Arsyeja është se ne jemi të përçarë. Arsyej se ne jemi të përçarë. Po sikur neve të qëndroni me forcë, të thoshim ajo që do të ishte fortës dhe ne do ta mbrojmë atë, nuk kishte ndonë shtet, absolutisht. Nuk kishte ndonë shteti. As shteti as çdo lësh shteti tjetër me len Allahut. Por nga që ne gjithmonë kemi heshtë parimin karige ime, veti ime. Edhe kur e kemi thënë atë lloj fjale, jemi detyruar ta themi, jemi kemi qenë detyruar ta jemi deklarat, sepse do na zinte turpën, do vesh një sponsorim më vaj në vetëm ton. Jemi dhënë nga turpi. Po sigurisht ne ti kishim qendruar asaj, domethë, që po qëse do burgosera ti, ti thoshim na burgosën ne të gjithë, sepse ne gjithë leparim, aji, i, të gjithë e kemi thënë parimin që thot ai. Asaj asim do të burgoset. Vallai, më kujtohet atyre një prej xhallarëve të anës. Kanon u tha vlezore te kaqen një forum mos xhallarëve. Ne kemi qenë prezant vetë aty. Edhe, vallat e fjallit i shumë shumë Po qenë se, këtë vlajnë do të burgosi për të qërështje i bi që me këtët burgosi në 2 tretët të odjëllarve Sëpse një tretën e në ta që stasin isha si gjërë Kër së 2 tretën mund të asin gjërë nërmari që ndodhën kuran dhe fati ishtë nërmari që ndodhën në kuran I bi të burgosi në 2 tretët, po fati isha ta nuk burgosi në 2 tretët Dhe nuk kanë mundësi ta bëjnë do në gj sepse me anë të kësaj ata kanë bërë dalhat që si janë kundër islamit, por ata nuk duan ta bëjnë të dëgjesh sepse kjo i zgjon muslimanët dhe i insensibilizon gjithë të bashkuar. Një parim i madh, Islami, ide e përgjithshme, por ata duan ta hën neve 1 nga 1. Sipon e idesë të demokrave që i vajt u ujku dhe i hën 1 nga 1. Kjo është pjesë e shkatërimit, edhe kjo është pjesë e shkatërimit. Kur ishin demokrat të bashkuar, ujku nuk ishte gatë vinde, s'e zgushëmron të kurrizën e tjetrit. Kur vajtë ujku bëri marveshje, marveshje pashje të përkoshme, a i dhështë dhe të përheshme po, ku shë kufton dhe, i tha, nuk e kam me ju dy, e kam vetëm me të, të parin, me të bardhin, me të zion, zion këtë dush, shërë problem, e kam me dimin e bardhin, nuk e kam me të kuj qësë me të zion, sa në të përse pasë me nene për i mërhatat e, nuk kemi pun, bë marveshje me rëmikun, edhe atër e lanë rëmikun që të bë Po wa them të jeni të sigurt që dy gjërat do ndodhi më mbrapa. Ky armik do të kolaborojë të gjithë me radhë, hoxhallarët, ta ndritur 25. 1. Dhe nëse do ngjelen një që nuk do të kolaborojë, di kushto ngjelen, do ngjelen ai personi i, glabore, dë ngjelet, dë ngjelet i cili ka për të bursi ata kopje e tyre, që duna të tyre çfarë do na ata të bëjë. Edhe atë ky nuk qyt të mohosh. Prurje ozo do kapin hoxhallarët, do i fundin gjithë bur, 1 nga 1 me kalimin e kove. Ose do ngjenin dhe dhe kush ka për, për të gjen, kush ka për një që nuk ka për ta kap, kanë përcënë ato cilët kanë përcënë ato cilë nuk çojnë në hoxhollar. T'zvin para zjë, nuk i ke para zjë fare më. Sepse ata kjo është domthon, ose të, do, të ta, do do t'ua heqin ato doktrinë si i qinë ata, do ta heqin nga mend dhe nëse nuk e heqin do t'i heqin fare ata. Njëto dyta ndodh. Edhe në këtë lloj forme, nëse neve do rrim kaq indiferent ndaj njëri tjetrit, kish përvollim te gjithë fundit çdo kush do marrë atë që meriton. Edhe nuk ka për ndonë më shumë se çdo Allah më dëshiron, por kjo është provë për ne për të siguruar Allah çfarë do bëjmë, çfarë do bëjë, çfarë do bëjmë ne me njëri tjetrin. Çfarë do bëjmë ne me njëri tjetrin? Sikur se provë është të gjithë gjendë muslimanë në botën e sa më dhe Allah po i provon gjithë muslimanët që çka çfarë do bëjë muslimanët? Çfarë do thonë? Çfarë do veprojnë? Çfarë do veprojnë kur ndejnë provën që ndonë muslimanë sot? Qëllimi është qi kontra dita mes muslimanëve ka çuar deri në lloj pike që armiku t'na ket neve ka fshat të kollajt me për ndëgëltim. Po sigurinë mos kishin këtë kontra dita më 21 tetorit, nuk do në kollë di se dot as armiku, as armiku i vogël, as armiku i madh, as ato që janë superfuqi të mundva, nuk, nuk kishin mundsi. Dhe kjo është ajo që trem sot të gjithë mosbesimtarët, mbashkimi i mosbesimtarëve, bashkimi muslimanëve. Dhe un po them, nuk ka nevojë un për skuq të gjithë sot 1 miliard. Sigur të bashkohen gjisej, vetëm 10.000 veta, as 5.000 veta, as 5.000 veta, e 2.000 veta të bashkohen gjisej, të jenë 1 dore vete, për të zbatu, i zemës i zh shduat, nuk ka shansë në bëj një një nësje, me lejnë oma, s'ka shansë në bëj njëri. Profetis Sanalosin ka thënë, nuk mund dhe në 12.000 veta për numër, dhe më dhe nëse janë një ushtri musimano, në 12.000 vete gjisej, në bë 20000 vete nuk mundi mundi as një armik për shkak të numrit, mundi mundi tjermë, për asytjet për gjinavët që bëjnë, mundi mundi se mund të im përshajmë një tjetër ndërsa ti mundi, sepse jam pak, nuk jam pak. Çë 12000 vete gjithsej. Kjo tregon on që ne as 12000 veta nuk kemi. Jimi më pak akoma. Ai ai pak kemi ne, ai ai përshajmë një tjetër në era. Çdo kush që vrin vete, çdo kush që ka interesin, vetë ka rige i me. Po më kisoi kjo im rregull dhe e nuk shikonë në mëjtë që ka dishka mënë madhë se sa karike ime dhe iotja, që është islami, shëpërtaj e ta. Edhe për këtër ne dhe e më logëri për para lojën të qizë. Kondratitat, njën të këqia, edhe të qojnë në dëmë shumë të më dha në fe, në dynja, edhe në herëtë. Por, duhet ditu që ka për konderditëve që nuk e në të këshje gjithështu. Ka disa konderditë që nuk e në të këshje, por ato bëndë këshje në disa rasle. Për konderditëve që nuk e në të këshje, në të konderditë që i ka pëhuar shëriati. Ka pëhuar shëriati, existencen e më shumë se një mendimi në disa qështu. Shembu, Profetis Sanallar e Sillem, i dërgoj sahabët dhe i nisi për të këfisi benjë korej askush për yush mos e fali namazin e ikindis vetëm se tek bëni kurë. Do të mos mos mos mos e fali një për pak se kohë. Vetëm ha, kur mbrrit të bëni kurë. Disa sahabë morën tahaditin pa mëleshme. Kur mbrrim atje, mund mbrrim për ikindim, mund mbrrim për akşam, mund mbrrim për yatsi, atë ka thonë duke më thonë, atë e ikindin. Po të them, ku disa të tjerë thonë jo, qëllimi profesorë mishë që ne duhet ngutemi, jo që ta fali në ikindim mbas dal kohës. Lektura konde dit sapot, fatisur urdhit profetit sallallahu alajhi wasallam ky ishte. Ata kuptuan dy dy dy to dy dy grupe te sallave kuptuan dy, dy, dy gjëra ndryshme nga urdhja e tij. Kur erdhen te profetit sallallahu alajhi wasallam dhe pyetën sepse ata zbotuan, disa e falën i hindin mbas jetesis, disa e falën në kohën e vet, por kuptuan për ksa që kuptimi asht duhet më shmejtu. Duhet më shmejtu. Edhe kur shkoën te profeti sallallahu alajhi dhe pyetën, profeti sallallahu alajhi thjesht buzëqeshi dhe nuk nuk i çortoi asnjë prej dy palëve. Thjesht buzëqeshi nuk nuk i çortos asnjë prej dy palëve. Kjo tregon që në fenë islame ka disa lloj çështjesh kontradiktore, të cilë burimi i tyre është nga ndryshimi i kuptuarit argumenteve fetare. Edhe këto lë kontradiktash janë të parënushme. Mirpo pa ato bën të të paparënushme për, atëherë kur çdo njëri prej dy palëve e amullon palën djetët dhe i qunë paparnushme dhe ngrerë mjësi në pas të të të të qështjive këtë kjo është problemi malë pasaj më dhe nëse një qështje vetare djetarët kanë dy mendime është një orë dy mendime të djetarët mendime të konsideruashme të ke lisonet, të sahabët, të tabijinët eksistën dy mendime edhe pasaj, mas kësaj vindh disa persona dhe zjedhë një mendim prej të të të dhe dhe thonë kush në këndik t dhe të quajnë gjuna fqar ose të humbur ose dal nga feni atë që kundërshton këtë mendim, këtu fillon përçanja. Kjo është një performancë përçanja, do të thotë që një niche është në cilën vetë direktora nuk kanë rënë dakord ti të detyrosh njerëzit të zgjidhin një mendim. Kështu që nëse këta demokratët në fojzë se nuk ka demokrat, nuk ka demokrat ndonya, por do të thonë nëse pretendojnë që ne u japim liri, liri do të thotë të drejtash besimi çdo kujt Kjo është falso këtyre kurse e vërtetë është kjo që ka ka, ka lënë Islami, që ka lënë disa kufi të lira, që quhet mendimi ndryshe. Sepse Allahu i do nuk e ka krijuar gjithë njerëz në njësojmit kuptuar në çështjeve. Për këtë arsye, mendimi ndryshe ekziston në Islam. Jo në çdo çështje, por në disa çështje. Dhe çështjet në të cilat ekziston mendimi ndryshën në Islam janë ato çështje të cilat argumentet e tyre fetare nuk janë të qarta për shumicinë e njerëzve ose për shumë njerëz. Llogojt për paramon e dietarëve Nëse vet dietar nuk bien dakord që ky hadith ka këtë kuptim, kjo tregon që argumentet e kësaj çështje nuk janë shumë të qarta, por këtë arsye theksoni Allahu për të smoguar njerëzit. Çfarë do bëjnë këto kontradikta? A do përplasen me njëri tjetrin apo do bëjnë durim te njëjtë do ta respektojnë njëri tjetrin? Kështu që në çështjet në të cilat nuk ka argumente të qarta fetare, pranojmë mendimin ndryshe. Edhe aty ku pranojmë mendimin ndryshe Kush deturon me njerëz për 1 për 2 mendimeve, ai është personi i cili ka futur përçarje në mendimin e Islamit. Edhe që këtu kanë lindur një numër përçarjesh në mendim me dhëpave. Me dhëbi Hanafi, Shafi, Maliki, Hanbali. Katërto me dhëbet janë me dhëbet e dietarëve më të mëdhenj, Abu Hanifia, Imam Maliku, Imam Shafi, Imam Madi. Njerëz të njohur dashur gjithë gojëndit Islamit. Si u krijon përçarje mes një tjetrës? Der në lloj pikë që thoshin Hanefi, thoshin, ne nuk mërtoh me shafit. Shafit dhe nuk mërtoh me hanefi, të mundës ju me më i konzëru, si me, me gjithë qafira. Lëgëret, pot, ne në gjamin, u me uje në Damask. Katër mi hrape, kush mi hrape, ku falit i mami, katër. Për shdo mi ham, kishë nga i me thebë. Medhebi shafit falëshem vete, hanefi më vete, malikim vete, shafim vete, malik, ahambelim vete. vete. Nuk u falëshem asë një tjetërit. Nuk u falëshem asë një t Ërëpse çështje në cilë bie ato kontradikt në shumicën e tyre janë çështje të diskutueshme në zyrtarëve. Ky është problem shumë i madh. Ky është problemi i cili fut për çaj me somet dhe arriti kontradiktet e tyre drejt lloj pikëse sa u rrën një tjetrën. Nuk mbartohën me një tjetrën në një kohë që kjo është martesa me muslimanësh e lejuar. Nuk është mëdhëbe që ndikon në këtë lloj gjëje. Kurse sot, kjo është faqjet në rang, do thonë, më të ulët akoma, kontradikta me socjalvarve dhe xhamateve që ndiqin të hoxhallar kontradiktësinë një tjetër për çështje të cilat nuk duhet të kontradiktojnë. Ndërsa nëse bëhet fjalë për çështje të cilat ka xhamau komuniteti i Islam, edhe ka për, ka për ato çështje argumente të qarta, duhet ndjekur vërteta dhe duhet treguar vërteta ku do të jetë. Atyre kemi dy probleme. Problemi i parë është problemi i vërtetës. Edhe ndikesa është detyrë dhe problemi i dytë është është problemi moral. Shum për njerëzë bien në përçarje se nuk ndihin të vërtetën. Kurse ata të cilët ndihin të vërtetën, një pjesë e tyre fatkeqësisht bien në kontradiktë me një titull ose me tjerët, të tjerët për shkak të moralit tyre. Dhe kjo është problem vetë. Domethënë, nëse ti e ndihj të vërtetën, atëherë duhet u tregosh njerëzve durimin dhe, të dhe moralin tënd. Nëse ti nuk je i durushëm dhe i marrshëm, atëhë këto do të çojnë në përçarje mes muslimanëve. Domthon Allah subhanahu wa taala Ninë ka bërë të dy të një ndim të vërtetë, por nëse një person nuk e ndij të vërtetë ju në çështje një çështje fetare, i justifikohet ose jo justifikohet në pamjen e jashtme. A ka mundsi ky person që ti të kuptosh disa argumente fetare? A ka mundsi që ti ta justifikosh deri diku të dhe i dikut paktën, që thosh se ka ke kuptuar një argument? Dhe nga që ke kuptuar një argument, u nuk mund ta nxjerrësh në kafejë atë, ose nëse ka ke kuptuar një argument, ky nuk është gjëna fjalë, por mund, këtë, mund këtë vapa, të ketë gjë në gatë se vaje edhe pse ky nuk e vërtet ka humor të lëpikë. Ka mundsi nëse ka mundsi duhet patjetër. Nëse ka mosmundësi tjetër dhe nëse ka mundësi, kjo dud duhet që mos shojë në në mosdhënin selam, në mosdhënin selam, në sherrëbes një një tjetër mes muslimanëve. Edhe pse profeti sallallahu alajhi wasallam ka thëgëluar që këto janë kondite të ekzistojnë, por këto janë parime bazë që duhet të paso para së dysh. që të distancohet çdo lloj kondite e cila nuk është e nevojshme. Kontradiktën e më të vërtetë është se ato ekzistojnë, por kontradikta brenda të vërtetës mes sjelloj kë nuk do të nuk do të nuk, nuk do të ekzistojë kur. Imam Shafiun e kanë pyetur në lidhje me çështjet kontradiktore se kush janë ato çështje që paranojnë që kanë kontradiktë dhe kush janë ato çështje që nuk paranojnë kontradikta, ka thënë ka thënë Allahu më dhuron ayet ku nuk ka al-dinu tafarraqu wa akhtalafu min ba'di ma ja'atuhul bayyinatu, lakin ma'adamu 'azim. Do të mos u bëni si ata të cilët u përçanë ndër kontradiktë mbas e u erë në ato argumentet e qarta dhe për këtë gatrim do të madh. Thaj, mam shafir, kjo të regon, që nëse vinë argumentet e qarta, nuk përnojët përqare dhe kondetit e përskullët. Dhe kjo të regon, që në të qështë e fetare që ka argumentet e qarta, që janë Kurani, argumentet nga Kurani, në sunetin, i gjmahu, i gjmahu është i vevullë në qështjes kondetitës, nëse ka i gjmahu, nuk përnojët kondetit e në të qështje. Dhe kush bjen kondetit e në të qështje, a i ka, ka të për çaritën e ato që ne kanë shkatërruar në shkatërrimeve dhe i që përfiton për çaritën, për kush është? Është një armiq i Islamit. Ata bëjnë shumë llogaritë më dhava për ne kur ne jemi numri pakët. E çfarë mendoni se mund bëjnë ata? Nëse llogjish do të bëjnë ata më potimin e numrin shumë vetimit të, të bashkuar të gjithë një. Ua fash rastin konkret që ka ndodhur tu në Shqipëri. Nzinimend me të. Nzinimend me të sa valla është shumë shumë shumë domethënës. Është shumë domethënës për të kuptuar që armiqtë e islamit na kanë na e kanë frikën edhe të gjithë gjinin që jemi ne. E ju po tinë ne të bashkuar një dorë në të vërtetën. Patidh që donë ne kem frikën dhe më shumë. Dhe kjo është ajo që kërkon Allahu subhanahu wa taala për ne, shënimin të bashkuar, të jemi të bashkuar rreth të vërtetës. Allahu i bashkon zemrat tonë tek të vërteta nëpër besimtarin e të vërtetë të <tuhat> bashkuar. <tuhat> Molla, Allahu, Allahu, falë, rëna ila صلى <تصفيق> الله على محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله